«Ми ж ще навіть не знайомі, а ви вже про смак кави питаєте». «Вибачте, щось я дійсно...» Сергій зніяковіло усміхнувся чоловік і простягнув руку. Тереза усміхнулася вона і простягнула руку у відповідь. Для поцілунку.